ויהיו לבית אב לפקודה אחת. בני כהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, ארבעה. בני עמרם, אהרן ומשה. ויבדל אהרן להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם. להקטיר לפני אדוני, לשרתו ולברך בשמו עד עולם. ומשה? איש האלוהים, בניו, יקראו על שבט הלוי. בני משה, גרשום ואליעזר. בני גרשום, שבואל הראש. ויהיו בני אליעזר, רחביה הראש. ולא היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה. בני יצהר, שלומית הראש. בני חברון,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 וללחם המערכת, ולסולת למנחה ולרקיקי המצות, ולמחבת ולמורבחת, ולכל מסורה ומידה. ולעמוד בבוקר בבוקר, להודות ולהלל אדוני, וכן לערב. ולכל העלות עולות לאדוני, לשבתות, לחודשים ולמועדים, במספר כמשפט עליהם תמיד, לפני אדוני. ושמרו את משמרת אוהל מועד, ואת משמרת הקודש, ומשמרת בני אהרון אחיהם, לעבודת בית אדוני.